أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar ayyuhal muslimun wa ibadallah marilah kita bertaqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wattaqun yaa ulil albab dan bertaqwalah kepadaku wahai orang-orang yang beriman yang mempunyai akal yang matang kau muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Karena nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tidak pernah berhenti kepada kita. Maka kita pun tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ta'adzana liman syakara. Bil ziyadati. Wa bil aza bil alimi liman kafar. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berjanji untuk menambah nikmat Ni'matnya kepada orang yang mau bersyukur. Dan... Mengancam dengan azabul alim bagi siapa saja yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, nikmat yang sangat besar kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah banyaknya orang yang tidak mengerti Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berikan Islam lapang di dada kita. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam." Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah untuk masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai sangat berusaha mengislamkan seorang Yahudi yang dia sedang sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir cerita berhasil memberikan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada beliau untuk berda'wah terus menuju as-siratul mustaqim sampai pun seorang Yahudi ini masuk ke dalam agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala muslimin rizai agama kita ini agama Islam adalah agama talah wa islah agama yang baik dan memperbaiki agama zu akhlaqin aliyah mempunyai agama yang berakhlak tinggi bitarbiatin wa adab dengan banyak adab dan akhlak agama Islam kita ini sangat memperhatikan kebaikan kalbu demikian pula kebaikan lahir kebaikan lahir batin Rasulullah SAW sering berdoa ataupun pernah berdoa Allahumma ati, nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha ya Allah berikanlah kepada Jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Dan sucikanlah hati-hati kami. Karena engkau adalah sebaik-baik. Zat yang membersihkan hati. Qad aflaha man zakaha. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah beruntung. Orang-orang yang mensucikan hatinya. Dan telah merugi. Orang-orang yang mengotori. Batinnya hafizhani. Wa hafizhakumullahu jami'an. Karena al-imamul Bukhari. Dan al Imam Muslim. ...telah meriwayatkan hadis ...dari sahabat Nu'man ibn Bashir... radhiyallahu ta'ala an... ...inna fil jasad mudgatan... ...idha salahat salahal jasadu kulluh... ...wa idha fasadat... ...fasadal jasadu kulluhu... ...ala wahiyal qalb... ...sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging... ...apabila daging tersebut baik... ...maka seluruhnya akan baik... ...dan apabila rusak... ...maka seluruhnya pun akan rusak... ...ketahuilah... ...sekerat daging tersebut... ...adalah hati kita sendiri hati kita sendiri maka seorang muslim akan sangat memperhatikan akan terus memeriksa kondisi kalbunya apakah berada di atas ketakwaan kepada Allah atau justru sebaliknya di bawah jurang kehancuran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hati kita baik maka tutur kata perbuatan tingkah laku kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kalbu ini Diberi gizi Diberi tauhid Diberi iman Diberi takwa, Diberi ikhlas Maka kalbu ini pun harus kita jaga Dari kejelekan-kejelekan yang akan menggerogotinya Termasuk dari akhlak yang zamima Akhlakul ashrar Akhlaknya orang-orang buruk Adalah membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita membenci nikmat dari baik ilmu, harta, martabat ataupun lain-lain, kemanfaatan bagi kaum muslimin dan masyarakat sekitar. Ini adalah nikmat yang diberikan kepada seseorang. Ketika kita membenci, maka kita telah jatuh kepada satu penyakit hati yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan dilarang serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta perlindungan darinya yaitu penyakit hasad wa min syarri hasidin iza hasad tidaklah kita mempelajari dan ingin tahu penyakit-penyakit kalbu kecuali agar kita tahu jalannya orang-orang mujrimun wakadhalika nufadsilul ayat walitasstabina sabilul mujrimin demikianlah kami rinsikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala agar jelas Jalannya orang-orang yang suka berbuat dosa. Araf tu syarrah la li syarri walakin Saya tahu kejelekan. Bukan untuk diamalkan. Namun, saya tahu kejelekan agar saya bisa menghindari kejelekan tersebut. Tidak akan mungkin seorang bisa melakukan hak dengan zaman, dengan sempurna, kecuali dia mengetahui batil. Kecuali dia tahu apa itu yang jelek. Maka, pada Jumat kali ini, saya akan bahas Terkait dengan satu penyakit kalbu yang sangat membahayakan kita sendiri, orang lain, dan masyarakat kaum muslimin secara umum. Yaitu tadi, hasad. Yaitu membenci nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudara kita. Meskipun kita tidak mengharap hilang nikmat tersebut dari saudara kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ dan dari kejelekan penghasad apabila dia hasad ketahuilah iblis laknatullah taala alaih tidaklah dia menyakiti anak adam menyakiti ayah kita adam dan anak-anak keturunannya ini dengan berusaha menjerumuskan ke dalam neraka kecuali karena hasad ketika Allah subhanahu wa taala menjadikan nabi kita adam di atas nikmat yang begitu banyak Allah ciptakan dari kedua tangannya Allah masukkan ke dalam sorga Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepada ayah kita. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Nabi kita, Nabi kita Adam. Ayah kita Adam. Ilmu nama-nama sesuatu yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Sampai pun malaikat. Maka ini membuat hasad. Iblis la'natullahi ta'ala alaih. Sehingga permusuhan pun muncul. Demikian pula satu dari dua anak Adam... Alaihi Assalatu Wassalam tidaklah satu membunuh saudaranya kecuali karena hasad tidak boleh Yahudi dan Nasara. Yahudi membenci nikmat Kenabian nikmat risalah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Arab dia benci sehingga hasad min indian Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka Am yahsudun nas? Ala maatahum Allah min fadzih. Apakah mereka orang-orang Yahudi Hasad Kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada orang-orang tersebut Dari keutamaannya Wadda kathir Min ahli alkitab, Law yaruddunakum min ba'di imanikum Kuffaran Hasadan min indi anfusihim Mayoritas ahli alkitab, Mayoritas al-Yahud Wal-Nasara Demikian Al-Tabi'in ala ra'yi ba'd ulama mereka orang-orang yang sangat ingin kalian murtad seandainya kalian kembali dari agama Islam keluar dari agama Islam la yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran kalian kembali menjadi orang-orang kafir hasadan min anfusihim itu semua barakallahu fikum adalah buah hasad dari dada-dada mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an orang-orang kafir orang-orang munafik juga demikian wattu lautaqsurun kama kafaru fatakununa sawaa mereka sangat ingin untuk kemudian kalian kafir kembali kalian murtad sehingga kalian sama dengan mereka fatakununa sawaa nas'alullah attalamata wal afia semoga Allah subhanahu wa taala Melindungi kita Dari murtad Melindungi kita Islam kita Istiqamah Alal was sunnah Hatta nalqah Sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahuilah kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Termasuk keburukan hasad Adalah kita menjadi Tidak rida Dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita melihat nikmat Pada saudara kita Kemudian kita benci Kita telah tidak ridha. Kita membenci akan pembagian Allah Subhanahu wa taala, akan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hasad ini tidaklah menambah pemiliknya kecuali tambah panas, kecuali tambah sakit ketika kita melihat nikmat-nikmat tersebut terus. mengguyur saudara kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyaklah berdoa, Allahumma zidhu min fadlik wa tini khairan minha. Ya Allah, tambahkanlah pada saudaraku ini Keutamaanmu dan berikanlah kepadaku yang lebih baik dari itu semua. Kau muslimin, rahimani wa warahmatullahu. jami'an, seorang yang hasad juga akan lupa akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia akan cenderung kufur, dia akan meremehkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya sehingga dia lupa karena sibuk memperhatikan nikmat orang lain sehingga parakkalahu fikum dia pun tidak berhasil untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nikmat Allah tidak akan bisa dibendung dengan rasa hasad yang ada di dalam kalbu kita. ما يفتح الله لِنَعْمَ رَحْمَتِنَ فَلَمُنْسِكَ لَهَا. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan dari rahmat manusia maka tidak ada yang bisa menghalangi. اللَّهُمَّ لَا مَنِعَ لِمَ أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi inilah keyakinan kaum muslimin maka ahibatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an ketahuilah ini merupakan sifatul asrar dan akan merusak kalbu kita innal hatat takulul hatanat kama takulun narul hatab ketahuilah sesungguhnya membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain ini akan membakar kebaikan-kebaikan kita Sebagaimana api melahap kayu bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan iyyakum wal hasad. Athi hati kalian dari membenci nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang hal-hal yang timbul dari hasad. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala ba'di. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad. Karena setelah timbul hasad ini... ...akan timbul jual beli yang kurang beres. Setelah timbul jual beli yang kurang beres... ...akhirnya saling membenci. Setelah saling membenci... ...saling membelakangi. Kemudian... Wala ala ...dan janganlah kalian menjual... ...di atas penjualan saudaranya. Karena ini semua merupakan buah dari hasad. Sehingga yang satunya rekat... ...menjadi pecah. Karena urusan hasad ini... ...barakallahu fikum dan kita ketahui semua hasad ini akan merusak persatuan kaum muslimin dan hasad ini akan menjauhkan seseorang dari al-haq sebagaimana telah sampai kepada orang-orang yahudi kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi karena hasad mereka tidak mampu menerima al-haq tersebut kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pada khutbah yang pertama ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat barakallahu li wa fil qur'an was sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa min kulli dhamin fastaghfiruh innahu kana afuwan ghafurah alhamdulillah wahdahu was salatu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd jamaah salat jum'at masjid baiturrahman ya semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari akhlak yang sangat tercela ini yaitu hasad dan melindungi kita dari barokah laufikum kejahatan orang-orang yang hasad kepada kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan banyak banyak berbuat ikhlas menjaga ibadah demikian pula tidak lupa berzikir ini semua akan menolak kejahatan orang yang sedang hasad kepada kita Allah subhanahuwataala membimbing walatamannauma fadzallahu bihi baktakum alaabah jangan kalian Berangan-angan pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala utamakan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Jangan berangan-angan. Walat-tamannu <tip> ma fadzalillahubih bagdakum ala baal. Lirrijal nasibum mimaktasabu, walirnisai nasibum mimaktasabun. Wasallallaha min fadli. Inna kana bikkul shayin alimah. Bagi kaum lelaki apa yang mereka telah usahakan. Bagi kaum perempuan. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Tapi terus memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan artinya kita kemudian tidak usaha. Tidak mau menuntut ilmu. Tidak mau belajar. Tidak mau mengamalkan ilmu. Tidak mau mencari rezeki. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Lah. Tapi barakallahu fikum. Kita gunakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dari dunia, dari kesempatan waktu, dari hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang terbaik. Was'alullaha min Fadli. Selain usaha, was'alullaha min Fadli. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan-keutamaannya. Innallaha bikulli syayin alima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu itu mengetahui. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini bisa diambil faydahnya. Sehingga kita bisa menjaga kalbu kita ini. Dari penyakit-penyakit yang akan merongrongnya. Sehingga kita akan bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana tubuh kita. Kalau sakit tidak akan mungkin bisa merasakan gizi-gizi yang masuk. Bahkan menjadi penyakit ketika kita tambahkan vitamin-vitamin. Tapi apa jadinya kalau kalbu kita yang sakit. Kalau kita yang sakit dinasihati 2 jam tidak akan bisa sadar. Tidak akan bisa nurut. Tapi kalau hatinya itu sehat. Kita akan baratallahu fikum. Dinasihati 5 menit. Dinasihati 10 menit. Itu pun akan menancap. Dan akan merubah apa yang telah kita kurang pada kehidupan kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.